Jag har en eh, dröm om Sverige Om eh, snöstormar i mörka vinternätter Det som skapat vår motståndskraftiga folksjäl. Jag har en dröm om Sverige Med låg kriminalitet där vi är trygga och litar på varann Jag har en eh, dröm om eh, Sverige Där eh, skidlandslaget just tagit stafettguld i de olympiska spelen Där eh, flaggan går i topp till eh, du gamla